Basi karibu katika shule ya Biblia. Leo siku ya Alhamisi tarehe 23 Januari 2020. Tunaanza na kitabu cha Samuel wa Kwanza. Tulisomae kitabu ya sura 31. Na leo tuko katika sura au mlango ule wa 12. Eh tutakuja kurejelea kidogo kama muktadha wa somo la leo na na mambo yaliyotangulia katika kitabu cha Samuel kwa kwanza tumejifunza mambo mengi kwa kweli tumejifunza mambo mengi e, na tunaendelea kujifunza na leo katika mlango wa 12 tunaona Samuel baada ya kumsimika mfalme kumtia mafuta mfalme Sauli sasa ni kama anaacha nafasi aliyokuwa anafanya kuhudumu kama kama eh, mwaamuzi wa Israeli au kuhani au kiongozi lakini hakuwa mfarme kwa sababu mfarme alikuwa anaenda na mamlaka kubwa ambazo Mungu alikuwa hapendi basi yuko anaaga tutaona vipengele viwili vitatu vinne eh vit tutakavyokutana navyo katika maandiko ya leo kujifunza maisha tuone mwenendo wa Samuel mpaka anafikia wakati wa kumaliza utumishi wake anaondoka anaondoka katika hali gani e, ile hali ndio kujifunza E, mtu aliyekubaliwa na Mungu. Eh mtu mwingine anaweza sema labda ni historia fulani. Hapana, sio historia, ni maneno ambayo Biblia inasema Mungu ameyaweka kwa ajili yetu. Kisoma katika akonto ya wa kwanza mlango wa kumi tunaona kwamba Mungu aliyoweka maneno haya kwa ajili ya sisi tuliofikiriwa na misho hii ili kusudi tukisikia maisha yale. Unaoje e, ukasema sasa maisha haya au safari ya Samuel kama kiongozi wa taifa la Israeli? Eh Inatufundisha nini? Je, yes, sisi ni viongozi wa taifa pana? Wewe ni baba? Wewe ni mama? Wewe ni mzazi? Eh, wewe ni Mkristo ushuhuda unaoacha nyuma, unaoacha pembeni yao unaoacha katika maisha kila siku, lazima uweze kufananishwa na huu wa Samuel. Anaondoka akiwa na ushuhuda mwema kabisa. Eh, lakini leo hii eh tu, kabla hata katika somo lote, lakini leo hii utakuta Mtu yuko katika nafasi ana hudumu katika nafasi lakini ushuhuda wake sio mzuri na chanzo kabisa cha kwanza kinakuwa ni ni, ni ni ni maisha ya kujinufaisha Samueli anawambia anasema nipimeni muone kwamba kuna yote wote nilipowaonea nilipo wachukulia nilipo, vitu vyenu wenyewe lakini wanasema hapana kwa hiyo tutaenda katika somo lakini kabla ya hapo tuone mambo yalivyoanza tuanze mstari ule wa kwanza kabisa nasema uh, kisha Samuel akawaambia Israeli wote angalieni nimeisikia sauti yenu katika hayo yote Niliyo mlioniambia nami nimemtawaza mfalme juu yenu basi sasa angalieni mfalme anakwenda mbele yenu na mimi ni mzee mwenye mvi tena tazameni wana wangu wapo pamoja nanyi Nami nimekwenda mbele yenu toka ujana wangu hata leo. Nami nipo hapa basi, Munishuhudie mbele za Bwana na mbele za Masihi. Neno Masihi ni mpako mafuta alikuwa anaongelea habari za Sauli eh? wa Masihi wake na alitoa ngombe wa nani au na punda wa nani au nani niliyemdhulumu, ni nani niliyemonea? au kwa mkono wa nani nimepokea rushwa nipofushe macho. Ni nipofushe macho. Nami nitawarudishania. Anasema kama kuna mtu nimechukua kitu chake niko tayari kuarudisha. Hii ni ushuda wa mkuu tu hata nusu saa maandiko. Ni maneno mazito sana. Sauli ana, amini Samueli anatimiza jukumu liliopewa na Mungu. Tunamkumbuka kwamba alichukuliwa alizaliwa kwa makusudi haya ujue hakuwepo alikuwa hakuzaliwa kwa wakati baadaye akaletwa mama yake Hana kwenye mlangu wa kwanza paka wa pili mama wake Hana anapata ana, ana, ana yule mtoto na baadaye anapata watoto wengine wadogo zake Samuel lakini Samweli anaanza kutumika tkiwa bado mdogo anasema nimeotumika mbele yenu nitangia ujana hicho nitangia utotoni so, alipo, kwa alipoachishwa titi la mama yake alipelekwa eh kwenye kwenye nyumba ya kuhani akaanza kuhudumu mbele za kuhani eh sasa anafikisha umri anasema nina mvi mingi nyeupe eh sasa unaweza kusema ah, mbona sioni ifundishwa na kujifunza pana kuna fundisho kubwa sana tena sio moja ni mengi ni ushuhuda gani wewe kwa mfano ni mpaka leo teme mtu ni mzazi au ni mzazi mtarajiwa una acha, unaweza ukamwonyesha mtoto wako haki yako ukasema mimi nimekuzaa nimefanya hivi mpita katika njia zangu unaweza ukatoa ushuhuda kwamba eh sina kitu kibaya na hapa ni mfano tu ni kwa taifa lakini kuna vitu vingine mieneno ya kila siku ya, ya kila siku actually tukichukua tu ile andiko tunataka litumia kwa kiongozi wa wa, wa dini tumsingi ndo matumizi yake ya msingi kabisa ndo ndo lengo lake la msingi kiongozi labda ni mchungaji na tulitumia kwenye nafasi badai ya utungaji baadaye kidogo lakini tuanzie sehemu ya kwanza ambapo labda sisi sio wachungaji wote tuanze kwenye nafasi ya uzazi kila mtu atakuwa mzazi kwa wakati fulani au ni mzazi mpaka sasa eh una uwezo wa ku onyesha mtoto wako jinsi ulivyo unaweza kumonyesha jinsi unavyomomba Mungu unaweza kumoanisha jinsi unavyosoma neno la Mungu Unaweza kwa sababu vile vitu ambavyo nataka mtoto yetu tunasema mtoto anazaliwa akiwa ni kimsingi ni malaika japo ndani ya maisha yake kuna nafasi ya dhambi kwa sababu tuna miili ambayo imerithi hali ya dhambi haina dhambi lakini ina hali ya dhambi ina nafasi ya kufanya dhambi e, kwa hiyo tunaona kwamba na kiongozi ni kimsingi ni kama mzazi eh kwamba saul amini Samueli anaweza akawa mfano mzuri tujifute tayari mtoto hata kama ni mzazi mdogo kiasi gani labda mtoto wangu bado ni mdogo na mimi mzazi mdogo mtoto lazima aone mfano wako na sio mfano wa mambo mengi Apane mfano wa utumishi wako kwa Mungu mfano wa uongozi wako kwa Mungu leo hii utakuta kuna watu vijana unakwambia ni mtoto wangu huko hivi na hivi na mzazi mwenyewe tena sio kijana mdogo mtu mwingine mkubwa tu miaka 30 na kitu ukiangalia nywele zake ni viduku Unajiuliza huyu mtoto ataponaje kama baba yake ana kiduku cha namna Ni miregezo Ni maisha ya kijiweni kijiweni. Aa, unajua maisha ya kijiweni ni maisha ya dhambi kwa sababu kuna msemo sio wa lakini hata kwenye biblia lino neno lipo. Anasema akili isiyo na shughuli ni kiwanda cha shetani kufanyia kazi. Sehemu ambapo usipokuwa akili umeshughulisha watu wanakuta wameshinda kijiweni wamekaa wanaongea siasa zinaisha wanaongea Simba na Yanga zinaisha anaalafu jioni anataka afike nyumbani apate huduma Hii ni mfano wa msasa au mdogo au mkubwa lakini hata kama ni mtoto mkubwa Meni ndio yako njia tunazoweza kumpa mtoto wa nyuma yetu na leo hii utasikia tena ile naomba kwa semwe mkubwa sana. utasikia watoto watoto wasiku hizo woharibika sana uongo Mtoto usikuje haribike, anaye ni mzazi wa siku hizo. Uongo. Kaso mtoto Yesu mwenyewe alisema anasema mimi sifanye jambo isipokuwa nikimuona baba yangu anafanya. Na huyo ni Mungu. Yesu zaidi sana mlandana. Mtoto akija, mtoto anajifunza lugha ya nani? Unaweza kuwa na mtoto wewe unaongea Kiswahili akajifunza kijita. At, akajifunza Kisukuma au Kiingereza ataongea lugha unayoongea kwa lugha nyingine kama anaongea lugha unayoongea kama anaongea lugha unayoongea lazima atabeba mwenendo tunayompa sasa ukisikia mtoto ameharibika of course kuna sehemu ndio ameharibika inayotokana la na jamii lakini jamii iliyo haribika haitakaa ilikuepo tangia mileni na itakuwepo mileni na mileni huwezi ukailaumu jamii kwa mtoto wako aliyoharibika Unakuta mtoto hakuna mtu unaweza kusema sasa hili ni somo la watoto ni picha ya mtoto kwa sababu huyu ni mzazi huyu ni kiongozi mkuu anaondoka niacha taifa akiwa ametoa ushuhuda eh wa, wa wema wa <coughs> Kio hili somo linaweza kufaa nyanja nyingi sana inaweza kumfahamumu chungaji inaweza kumfaa hata kiongozi wa nchi yani wa mamlaka tu ya kawaida kwa sababu so, huyu pia alikuwa na mamlaka ya kitaifa eh inaweza kumfaa mzazi kama tulivyowaona inaweza kumfaa mkristo akiwa kama ni nuru na taa ya dunia ya ulimwengu sasa turudi kwenye maneno ya Samuel yale tuangalie wofarana anasema msali uwe wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa tatu anasema hivi nami nipo hapa basi mnishuhudie mbele za bwana na mbele za wasi wake na litwa ngombe wanani au nalitoa punda wa au ni nani niliemdhulumu ni nani niliemonea au kwa mkono wangu nilipokea rushwa ili nipofushe machangu nitamrudisha yaani yote nitarudisha yote kama kuna mtu nilichukua punda wake nitamrudisha wala mtu angalia msali ule wa wao e, wa nao wakasema hukutudhurumu wala hukutuonea wala hukupokea kichochote kwenye mkono wa wao yote akawaambia bwana ni shahidi yenu na masihi wake ambaye ni Sauli ni shahidi leo ya kuwa hamkuona kitu mkononi mwangu cha uovu mkononi mwangu ningoweza kumaliza ile mstari nao akasema yeye ni shahidi nao wakasema kwa kweli hatuna tatizo nini hembooni sasa katika maana ma, ma, yake ya, ya msingi ya kiongozi wa kiimani huyo alikuwa analiongoza taifa la Mungu wakati huo ni kwa taifa la Mungu Sio taifa la Mungu leo. Waisraeli sio taifa la Mungu tulishasema mtambaye labda haji chochote aende kasome Warumi mlango wa Wakumi, wa, wa, wa, wa, tisa, wa, kumi, wa kumi na moja Milango mitatu ulifurulizo Mungu kwa anaonyesha kwa taifa lake ni watu walio wali Yesu Kristo ambao kimsini kama kama Wayahudi hakuna Wayahudi aliyemuamini Yesu Kristo eh, kama kama sehemu ya taifa hapana wapo wale wa muamini moja, moja kama kina Paulo kana Petro na leo yamkini lakini ya kama taifa Kristo sio Mungu wao, wanajiana kumpokea mpinga Kristo. Na ukiwauliza wale marabii, nao anasema nenda kwenye video. Marabii wanasema, sisi kufarme watu anayokuja atakuwa sio kawa kalikali kwa kanajaa, alikuwa maskini kwanza kwa, haka kusoma sisi wako wetu atakuja amekamilika. Mimi nisikia siku moja. Ambazo ndio picha ya mpinga Kristo. Sasa unasema amefika mfikaji kwa pinga. Kwa kweli habari za mpiga Kristo nasema sana. Kwa sababu yuko mbele yetu anakaribia. Hata kama kimsingi kama tungekua tunamlinganisha labda na, na, na, na labda na kiongozi, tungesema ule msafara tayari ushaanza kuingia, viniora vimeshaingia. Ndiyo? yeye hajafika lakini dalili zao zilipo. Sasa Sauli amini, Samuel ama jina mawili anakaribiana sana Samuel na Sauli. Samuel anaonekana hakum katika miaka yote emniiulize wewe una shida kubwa namna gani katika miaka yote hakuonekana akiwa amechukua maali ya mtu na alikuwa kiongozi alikuwa na mamlaka makubwa leo hii ni mchungaji yupi wa Tanzania ni padri yupi ni sihind askofi yupi ambaye hajafuga kwa sababu kama kama amefuga likitambi kwa ajili ya kanisa lake maana kuna vitu vya watu amekula ataingiakiwa amenyoka kama moja baada ya mwaka mwezi mwaka mmoja kwenye mamlaka am, ameshiba na ma, ma, ma, ma, mashavu yake tumbo liko mbele pale ukiingia kwenye benki akaunti unasikia ni bilioni nane kuna moja yuko hapo nani ubungwa ana serikali maina imkamkagua makajana makajuzi ikakuta kanisa dogo sio kubwa kivile hata kama ni kubwa kiasi gani huweza ukawa pesa bilioni nane alafu unasema bwana Yesu asifiwa sana tunampenda uongo waasi wasi wasi wasi wasi biblia inasema msijiwekeeni hazina zenu mbinguni amini duniani jiwekeeni mbinguni unaweza kuniambia bilioni nane ni hazina ya dunia ya mbinguni hiyo pesa hakuna pesa ambayo unaweza kufikisha ukaweka benki ukasema hiyo ni hazina ya mbinguni ukiona umeiacha lakini Samueli, kiongozi aliyekuwa na nafasi kama hiyo tena mkubwa kuliko huyo huyo alikuwa taifa huyo ni ka kanisa tu kadogo bilioni nane? ni budget ya ya, ya wizara au idara kubwa tu lakini tunaona Samueli anaondoka ya mwingine kuna watu walimpa zawadi si kosa kwa kiongozi katika kufanya kazi na na chusha ona katika wakolito wa kwanza mlangu wa 9 kwamba mtendakazi Biblia nasema Anastahiri ujira wake unaweza kuniambia kwamba mtu ni mtendakazi ana sheruji langa wake ana bilioni 8 benki zimekaa huo ndo ujira huo na huo ni mfano umoja. tu unaweza kusema yeyote yule yeyote yule wote wote nabii nani sijui sijui mtume na nabii wapi Sijui Mdzarau mtakatifu wa wapi? Sijui mana ministry ya wapi? Sijui pesa ndizo chao. Lakini tumangalie mtu aliyetembea mbele za Mungu kwa ushuhuda na unyenyekevu na haikumzuia kuliongoza taifa na anawakemea vizuri tu. Anawambia tutaona hapa mbele anawaambia ninyi mwenye mfalme ndiyo lakini mkumbuke ilikuwa kinyume cha mapenzi yangu lakini zaidi sana ilikuwa kinyume cha mapenzi ya Mungu. Katika Samuel wa kwanza mlango wa 8 walianza kusigishana kati ya Samueli na na, na, na Waisraeli wa kwenye mlango wa nane Samueli kama akakatishwa tamaa akataka kwenda kwa Mungu kulala mungu akasema pana Samueli ilo sio swala lako. Unapoona wanataka mfalme hawaja kukataa wewe mimi ndio mfalme wa wamenikata mimi, mimi wanataka mfalme mwanadamu mlango wa nani lakini ushuhuda kama huu tunaopata sehemu nyingi nyingine hebu twende katika kitabu cha twende katika matendo ya mitume mlango ule wa 20 tuone atenda mitume mlango wa mlango lazima sio mtu mmoja katika mtu yote aliyemtumikia Mungu kimaandiko aliyesikia neno la Mungu Hatakiwi kuondoka na mabilioni nane na kumbukumbu unasikia na viwanja sivyo vya ngapi sivyo vingapi sivyo vya vi, vi, vi, kanisa vivianiko vi, vi, kwa jina lake. Uongo kweli? Kweli tu. Unasikia nini e, hii ni, ni, ni, ni, ni mali ya kanisa lakini imealikwa kwa jina lake. Hawezi kauliza swali kama la la, la Samuel. Hawezi hata siku moja. Unaweza kusema sasa wewe una ujasiri gani? kusema hivyo nina ujasiri kwa sababu nimesoma kwenye neno la Mungu. Eh. Na ile tukiwa tunaenda kwa tena mtume 20, tuna mstari wa 33. Na hili jambo wala halitegemei mikili ili swala halitegemei kwamba labda wale watu wanaongoza si wana ni matajiri ni wengi kasi hapana. Watu wanakuwa na nawajua wengine tena majirani zetu hapo. Anakikanisa, lakini siku ya kwanza ya ibada wakishaanza tu ibada saa ya kwanza ibada wanaanza kwa kudaiana madeni ya wiki iliyopita yaani madeni si ya nyumba ya ni vitu madeni, mpaka watu wana lakini ndio watu wanapenda hivyo Hmmm Sio kama nimeeleka kwenye kipengele hicho na chochote ni kwamba Haisubiri huyo mwenye mabilioni nane kwa sababu ana kanisa kubwa kubwa. Hapana. Siku ya kwanza kazi yake ni, ku, ni ni kuombea mtu na kumdai sadaka. Hamjayo kuona. Paka kwenye magari hapo ya, ya maandokas. Unakuta mtu anakuja anamwambia, "Jamani, ninawapa neno wa Mungu muokoge agina mali" anasema, "leta sadaka." E, sasa huyo mpe nafasi ya kanisa uone kama atabaki salamu. Haipo. Lazima unajua na tukitaka tutangane katika wa filipi 4:13 bado anasema mimi nina uwezo kuishi nikiwa nimepungukiwa ninao uwezo pia wa kuishi nikiwa nina shibe vyote ndivyo najua shibe najua njaa anasema katika yote Nayaweza katika yanitengu tangu wewe fanya kazi ya Mungu si wewe unajifanya mtu ni sijini mchungaji si wewe ni mwinjilisti fanya kazi ya Mungu umuone kama Mungu atakupa Elia alikuwa anafanya kazi ya Mungu yuko jangwani Mungu alituma raven. Raven kiswa chake ni Ni, ni, ni ndege alikuwa kwa chake? Raven kama kama kunguru fulani. E, akawa anamletea chakula. Mungu anaanza akakuletea chakula, akanletea chakula kwa jinsi akatuma kunguru. Anaanza akatuma njiwa Anaanza kutuma chochote kile. E, lakini sio kuanza kuwaibia watu na ndio wizi unao unaoendelea. Hebu tusome mtume mrango wa ishiri mstari wa 33 Biblia nasema hivi. Ekweli 32 mstari wa 32 anasoma. Paulo naye anamaliza kazi Efeso akiwa amekaa pale muda mrefu ameanzisha kanisa kwa muda wa miaka mitatu. Alikuwa pale na labda zaidi ya pale anasema hivi, usura ya 32. Anasema basi sasa na waweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake ambalo la uwezo kuwa na kuwapa urithi pamoja nao wote walio takaswa msalwa 33 nasema sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami msalwa 35 nasema katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana jinsi alivyo sema mwenyewe ni heri kutoa kuliko kupokea Samueli huyu ni Paulo by the way naamini alitoa zaidi kuliko alivyopokea kuto, kutoka kwa Israeli Amani aliyowapa Biblia nasema katika kwanza mlango wa 5 alipoanza kutawala eli ameondoka sasa akasimama Bada ya miaka ishirini na nini na nini mambo ya Filisti hao walikuwa wanapigwa na sanduku la agano la Mungu na nini likarudi wakapigwa na Israeli waliokubaliza kupigwa wakamsiniza Samueli kwa muda wa miaka mingi wakabaki watu wa salama umetulia. Alikuwa anyway, na uwezo kuwadai ile amani yao. Alikuwa na uwezo kuwadai kusema hii amani niliyo hapa ili pieni lakini alikuwa anajua kwamba ni heri kutoa kulopokea. Leo hiyo njira ya namna hii hakuna ili mchungaji unanasema sasa mbona kama natukana naye sometimes ni vizuri kusema vitu katika, katika katika nuru na wastahili katika muktadha wa roho utambae si magani mtu ambaye anapingana neno wa Mungu kwa makusudi okay tuaite hao watu gani hakuna atakaye kuelewa kama ile neno liko sawa yeye anasema nileteni mimi atatafuta mistari jinsi biblia inasema ni heri emtu ende sema nyingine tunaona kwamba Paulo naye katika kuondoka anaondoka akionsema jamani eh sikutamani fedha mtu sikufanya hiki na hiki. Hamkini Paulo alimpa vitu na Lakini alipewa vitu kulingana na mastahili yake. Hakuna mtu akokusajia bilioni 8 akazitoa kwenye benki alafu akaanza ku, kusema mimi ni ni tajiri kuliko serikali. Ndio maneira alisema Okay. Na sema unaweza kwa u, u, u, ulikuwepo vitu vingi ni vinavyosemwa au hahatu hatupo Uwezo kwa kila sehemu. Lakini ukisikia kitu kunasema kimeandikwa kwenye magazeti hata kama ni labda magazeti ni uongo, huasome magazeti. Lakini kwa vyoote vile hakiwezi kasema kila sehemu ikuwa ni uongo. Basi kama kuna uongo aseme kilisema kitu gani lakini tunajua kama nicho kile kitotokea. Donald Paulo anaondoka kwa shuhuda wa namna hiyo anasema nilitumia mikono yangu of course tulisha sema barani kwamba kutegemea na hali ya kanisa na uwezo wa kanisa na uwezo wa watu eh watu wana, na ukubwa wa kazi ndivyo anasema mtendakazi Anastahiri eh ujira sasa mfano Hivi kwa mfano tunemwona mtu analea watoto. Ana, mtu analea mtoto mmoja na analea watoto 10. Anataka apate ujira unaolingana? Hapana. Mtu labda unakuta ameanzia kanisa labda wako wako saba, anataka ujira kama yeyote yule. Hapana. Let's wanasema ni kwamba A eh, hata kama Paulo kuna vita alikuwa ana na, na sehemu nyingine anakuwa anashukuru anasema nimepata nimepata msaada kutoka Makedonia alifanya nini Lekini, nisaada, mjota, nisaada, nisaada, lakini ni msaada kama ambao mtu yote anasema msaada lakini sio wizi na na unyang'anyi sio wizi na unyang'anyi unalizungumza sema wizi na unyang'anyi unaingia kwa sababu Yesu alipo usoma katika Yohana mlango wa pili Yesu alipoingia uh, alipoingia hekaruni alisema Harikuta watu wanafanya biashara wanaifanya maisha ya kifedha ndani ya kanisa anasema umeifanya nyumba yangu nyumba ya baba yangu kuwa nyumba ya biashara na pango la wanyang'anyi popote kunapokuwa na vitu kama hivyo vya kujikusanyia e, mali na kufanya nini ndio unyang'anyi huo mwingi tu kwa tunaliona hilo na tuendelee tuendelee ikusudi tumalize hii hoja ni ni, ni tuchane katika wakonito wa pili. He e, e, mtuone kidogo kwenye wakonito wa pili mlango wa 12. Ukoneto wa pili tusome kidogo hoja iliyo pale muhimu afalafu tutarudi tuendelee na Samuel wa kwanza. Ukoneto wa pili mlango ule wa ya wa pili kama huko kwenye mlango wa 12 yes tusome msali ule wa wa 14 anasema ni Paulo huyo nasema tunaona ushuhuda wa mtendakazi ya Mungu ni, ni lazima uonyeshe kwamba huku wa unawalemea watu huku wa nyang'anya vitu vyao huku tumia nafasi yao na wengine mpaka anatengeneza hofu eh hey, naona hapa kuna watu wanaenda kupata matatizo lakini nitawaombea weka pesa kwenye chongo cha sadaka ndo maana yeah. hey, hofu na watu walivyokuwa ajinga of course sasa mtu mtu ni nini ha, ha, ha, hajui kweli biblia nasema nanyi mtaijua kweli na ile kweli tawafanya huru kama mtu hajui kweli lazima utadanganywa vyovyote hivyo na watu hawataki kujua kweli kwa so, sababu hebu wasome Samuel akaza kumwambia una, una tupatezea mtu. Tunataka tuambie baraka zetu hata kama ni kwa gharama. Yaani baraka za uongo. Samuel amewa kontropin wangu wa mbili mstari wa 14 anasema tazama hii ni mara ya mara ya tatu ya mimi kuwa tayari kuja kwempara anasema anawambia wakonin. Wala siwalemea maana sivitafuti vitu vyenu bali na watafuta ninyi. Samuel alikuwa watafutiwasa wa, wa, Waisraeli alikuwa atafuta watu, wao alikuwa atafuta Waisraeli kuwapeleka kwa Kristo, kuwapeleka kwa Mungu. Unaona nasema Kristo alikuwa hapo, ndio alikuwa tangia milele. Eh. Maana haiwapasi watoto kuweka akiba kwa wazazi, bali wazazi kwa watoto. Hii ni jambo muhimu pia la kujua, eh. Mzazi anaweza ana, ana jukumu la na Biblia inasema mada nyingi kulelewa na mtoto na kutunzwa na mtoto akili kimmsingi Biblia inasema ni jukumu la mzazi kuweka akiba kwa ajili ya mtoto wake. Ndiyo msingi. Kwa hiyo Paul anasema mimi nikiwa mchungaji wenu Ndiyo mzazi la nyinyi wa Korinto ta kanisa la Korinto ni wanaangu. Kwa hiyo nitakapokuja kwenu msiwe na hofu. Leo hii utasikia kula mchungaji si mgeni anakuja kutokea wapi? Siji anatoka wapi? michango inaanza miezi sita kabla tiketi ya ndege sijui ukumbi gari la kwenda kumpokea wapi sijui hoteli ataambatana ata na mke wake sijui anapenda nini na watoto wake wao yule atakoa e, vitu vingi paula anasema mimi nitakapokuja kwenu siji kuwalemea hata kidogo na na mbele sikuta sitarudi kule kwa sababu mstari huu ni ni mrefu sana hiyo yabani Anaendelea anasema sitapasoma lakini nitaiweleza. Anawambia anasema eh anasema sitafuti si, si, TV si watafuti si watafuti vitu 20 na watafuta ninyi. Lazima tena anaongeza anasema mimi niko tayari Paolo anasema mimi niko tayari kutapanywa. Alianza anasema niko tayari kutapanya yani nitumie vitu vyangu kwa ajili yenu mimi si ni baba yenu. Wakiroho, eh niko tayari kuweka akiba kwa ajili ya watoto wangu ninyi wa, wa Korintho leo hii ni sio kidogo nenda kwenye hao ambao wamemwezeshwa kupata bilioni nane utafute hali zao za maisha chakavu chuma chakavu wana hali mbaya eh na ndiro ndiyo makanisa mimi nikutana ni na vijana walikuwa kuwasaidi kwenye ileo kanisa nikutana nao wapi Ndio watu walikuwa wanakwambia kabisa lazima upeleke ile hati yako ya mshahara unapata milioni ngapi unapata laki ngapi inapigwa mahesabu unaambiwa bei yako ni hii Unaipeleka huo uwezo ukachangia bila kuonyesha mapato yako lazima bilioni nani zatokawapi bilioni nani hapo mengi hapo hilo kanisa siri la wapi america ha hapa dar esalam haweza katoa na siku moja kitu ya ajabu sana jamani niwe kuona niwe kuona yuko kama nadhani kwenye 2000 kama na tano karibu na uchaguzi uliopita uchaguzi huo nilimuona huyo huyo huyo naye nimesema huyo anahubiri Samuel wa kwanza 12 eh Samueli, e, Samueli anaondoka kwa wema mzuri afanya nini hakuwa haku ame m uh, kitu sana kitu ni neno gani ile tunapenda kwa sababu unajua habari za kujilimbikizia na kujirisha na kujishibisha kutumikia mwili na kutumikia matumbo ndicho chanzo kikubwa sana of course cha kwanza kabisa kikubwa kabisa ni kwamba watu wanamtumikia Mungu wa dunia hii kwa jina la Mungu wa kweli Mungu wa dunia hii tunasema katika kunitoa wa pili mlango wa nne mstari wa nne anasema Mungu wa dunia hii ni shetani, shetani. msingiote ni mtumikia shetani ni kukataa kweli ya Mungu ila katika hilo sasa ni pamoja na kunyatumikia matumbo yao kwa mfano Yuda Iskarioti ndiye aliyokuwa mtunza mfuko wa fedha. Biblia inasema alikuwa nauiba, uiba, anakula, sasa si yeye alikuwa anakula peke yake, si yeye alikuwa anatumia, anatumikia anawatumia ndugu zake. Lakini Biblia inasema alikuwa mwizi, tangia macho. Kazi yake ilikuwa ni mtumishi wa shetani kwa sababu alifanya kazi ya shetani mpaka akamuuza Kristo. japo ni mpango wa Mungu kutimia lakini Mungu angependa kutimia kwa namna nyingine na dosawaka hukumiwa vibaya. Sasa unao sema bwana kama sijaelewa chochote, naweza kusema kwamba mpango mkubwa unakuwa ni kumtumikia shetani kama ilivyofanya Judas Iscariot ila humo katikati anatumikia na tumo lake yani kuna vitu vingine anav, anavitimiza chini ya mpango ule mkubwa wa kumpokea shetani makandisha ni vradi mpango mkubwa ni kuwapeleka watu kwa aba shetani kwa shetani manabii wa uongo hao huwezo kaniambia kwamba mtu anayabudu pesa ni nabii kweli hata siku moja nina kasome Petro wa pili mlango wa pili wote nina kasome nina Yuda kitabu cha Yuda cha pili kutoka kwenye ufuno Anakwambia, anasema kwa njia nyingi watawafanyia ni kama anafanyia biashara wakristo leo ni ni, ni kama maduka ya ma, machungaji yao ni kama ni, ni kama kitega uchumi Hwa ni neno kitega uchumi. Ni Nana anaweza kwamba makanisa hayatumiki kama vitega uchumi kwa tisini na, tano na kuendelea leo hii. Ni Nana akapinga hili. <coughs> ni vitega uchumi Lakini tumetumia muda mrefu huu hapa kwa sababu ya ushuhuda wa wa, wa, wa, wa Samuel tunaona pia na Paulo hapo ile mbili. tunaona katika wakondo wa kwanza na mimi wa wakondo wa pili pia nango 12 akitoa ushuhuda wa namna hiyo. Amesema pia katika na kasome katika watesalon. Eh katika watesaloniki e, pia anatoa ushuhuda wa namna hiyo. Anasema tulipokuwa kwenu hatukuu alemea hatukwako tunazidi wenu. Anasema tulitumia tu, tu, mikono yetu na no, akatoa neno akasema na asifanye kazi na asile. kwa maana kwamba tulikuwa tulifanya kazi tunawapa nguvu lakini bado tulikuwa tunashuka tunasuka eh mahema. mahema yes, ni kuna kazi ya kusuka hema. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba sasa tunamwona sa eh, Samuel alikuwa bila shaka alikuwa anafanya kazi ya Mungu pale. Lakini haonekane kudhulumu watu, basi kuna mapato halali yanayomlingana eh. Unajua akimsingi Mungu Mungu anatutaka tule jiwangu kinachototosha. Kimsingi pamoja na kwamba tunaweza kutaka tuwe na malimbikizo mengi na kujitunzia mali nyingi. Kwanza inapingana na neno kula Yesu kionasema msijiwekeni hazina duniani, wekeni mbinguni. Lakini mbali na hazina hiyo, uhizoma katika kitabu cha Mithali. Mithali mlango wa wa 30 wa wapili kutoka mwisho. Anasema bwana naomba Usinipe vitu vingi kuzidi nisije nikasema Mungu ndo nini sasa kwa so, sababu vitu vipo anyway. Lakini pia usini, ni, usinipe pungufu sana nikaiba nikatukana jina lako kwa kwa kuiba na kwa na kwa laumu laumu kwamba Mungu amenisahau amenianiacha. Nasema nilishe kwa kadiri ya mahitaji yangu. Hilo hilo hilo halikubariki duniani samani. Yaani watu makanisani hapana uo mm mtu tu usome tuone kama leo hii unaweza kaenda kwenye kanisa homstari um, wakaukubali kama haja hajawafahamini eh kama unaka kamoja ongeza vifuo vitano unamwona nani sijui mtajiri gani anavyo an, an, an, an, ananyuma lakini ndicho Mungu anachosema mstari wa kithali okay, mlangu wa 30 anasema mstari wa nane anasema hivi anasema uniondolee ubatili na uongo usinipe umasikini wala utajiri huo mstari unafaa kwenye makanisa usinipe umasikini wala utajiri ah uzagome tukana makanisa ya ya, ya ya binadamu umetukana Umesema ndivyo sivyo? Useme usinipe umasikini wala utajiri alafu eleweke. Yes, Hapana, utakua umekosea ume sana. Umesoma neno ambalo sio sio la Mungu hilo. Lakini Biblia nasema, usinipe umasikini wala utajiri, unilishe chakula kilicho kilichokadiri yangu. Eh! Hey. Hisho Mungu anachosema kimsingi. Na ndicho Yesu Kristo anasema vile vile. Nicho Paulo anasema ndicho Biblia yote inasema na ndicho Sa, eh, samueli anachoishi. Msaluachana anasema ni sije nikashiba nikakukana nikasema Bwana ni wanini. nini? Bwana ni nani? Yaani Mungu ni nani anafikani? Na semu niweza kana nikahubiri hilo eneo nikakafikia nika mbali lakini niishia hapa. Lakini anasema nikasema Bwana ni wanini. Wala nisiwe masikini sana nikaiba na kuitaja bure jina la Mungu wangu ndio maisha ya saa Esamweli anaondoka na ndio ndio sababu ana kutoa ushuhuda anasema wakaambia bwana kwa kweli uko mweu uko msafi kuna kuna chochote kibaya wanarudia sasa tuendelee mbele sasa maana ule wa wa 6. Msali wa sita anahama sasa kutoka katika ushuhuda mwema ambapo tumeona unaweza ukafahamu mzazi kwa mzazi ukamfahamu kiongozi wa wa dini, kiongozi wa taifa, kiongozi wa eneo, ukamfahamu Kristo ambaye anatakiwa awe mfano kwa kwa, kwa kwa kwa kwa watu wa dunia hii. Anasema ninyi ni nuru na chumvi ya dunia, eh? mstari wa sita na kuendelea sasa sehemu kubwa nitaisoma maandiko mengi kwa pamoja kwa so, sababu eh, yanafanana fanana. Anaanza Ana kuwakumbusha Biblia inatudai tukumbushwe Mungu alichotutendea tusisahau. Tusisahau. Leo hii mtu tuna tunamomba Mungu kitu unamlilia unamlilia. Usi, usifiki kama mimi ndo naweza sara pana. Ninasema kwa sawoni maana lakini ile andiko linanihusisha. Unamlilia Mungu anakutendekesha kutendea unasawa. Unasonga mbele. Unakumbuka kuna una watu wa, wakoma walikuwa 10 walikutana na Yesu. Eh? Sema katika ruka Luka hapa. Kwa 17. Uka saba. Uka wakoma kumi, wakamwambia bwana mukuba tumetengwa na nini tusaidia asemani mko huko huko hey, mliko msije kwangu nendeni nioneeshwe kwa, kwa makoani walipofika nje yani wakaponea huko alirudi huyo mmoja watu walisahau Wakawahi, nafikiri kama walikuwa wanadhaami ukoma uko, uko, walikuwa wamewazuia kufanya labda walikuwa hajarusha vijiweni acha fauli wajiweni wakasahau kwa Kristo huyo msumaria arudi alipata na wokovu wa roho Mungu anasema alisemwa umeokoka pale waliponya walipona miili hawakupata baraka zote za Kristo kimsingi sasa sikwani nimepanga ni, mkuanzia msamaria asiano yasomea maneno anasema Samueli akawaambia watu ni yeye bwana aliyoweka Musa na Haruni anaanzia nyuma ukombozi wa Mungu lazima mahubiri yetu yatukumbushe Mungu ametoto wapi Mungu ametusamea vitu vingapi na sio vya mwilini tu hata uokovu Mungu anasema ndiye tutapataje kupona tusipojari wokovu tusipokumbuka Mungu alipotuokoa na hukumu ya milele bure e anawaambia Musa na Haruni wakainuliwa ni yeye aliyewatoa baba zaelo kutoka nchi ya Misri basi sasa simameni ili niwahubii niwahutubie Mungu anataka anasema tuliona anasema msioombe kunena kwa lugha bali mruhubu watu waweze kusikia kama hivi ninavyo hivi hivi ndio hotuba hii nikuhubiri nasema tusubirini niwahubirie Hii sudi baada ya miaka mitano sita nikiwaona na ndo hivyo itokee by the way nikaona mmepotea msingi kwamba kwaometukua tujui niwakumbushe na Musa hii habari alifanya Musa Musa wakati ndoko kwanza mlango wa 20 kumkumbura torati kwenye mlango wa of na vitabu vyote vya Musa vya kabla lakini mwishoni mwa kila kitabu hesabu kumkumbura torati Musa kion anamaliza aliwakumbusha watu wametoka watu Mungu aliwatoka wa aliwavusha katika bahari ya Shamu jinsi walivyoteseka miaka nne na nini akasema msisahau bwana eh usifanye Joshua naye akafanya vivyo hivyo Musa pa, Musa alifika Yerusalemu hm, hm, hawa jamaa watasahau Kwe tolati, ule uimbo. Ule uimbo uimbo kwenye mwanzo wa mbili kumkumbula Torati ikabidi awimbie na ule wimbo ule wimbo utakuja kuimbwa tena kwenye ufunuo tutaimba nyimbo mbili Kristo atakapokuja wa maanakondo alibwaams ule wimbo ili uzuri uwe ushuhuda kwamba Mungu alisema hata akawaimbia hata anasema ninawaambia na sasa nasema kwa machozi Paul anasema anawaimbia nyimbo za machozi ikushudu akumbuke Sauli aamini samaini naye anafanya hivyo Yoshua na, na, Joshua naye alifanya hivyo anasema sasa bila ondoka Mungu ameishafikisha wa kwenye nchi ya kanani japo kuna makabila mabaki amekoyapiga lakini mnatawala nchi hii We, ahadi ya mungu umetimia sasa msijemkaji chafu ile anayopotea tukacha. haraka haraka waka haribika hapo mungu aka aka inoma nabii aamini waamzi akawa na mhimuo kujuana mhimuo na tuona sasa hiyo habari inarudiwa na samwe. hiyo habari tunamuona Stefano anawakumbusha kwa na sitaenda kwa sababu sina muda lakini nene kasome mlango wa 7 wote wa matendo mitume lazima tukumbushwe mnda wote. Soma neno la Mungu, kumbuka Mungu amekutawapa. Kumbuka Mungu ametuokoa katika. Okay, unaweza kusema labda Mungu hajanitendeea mambo makubwa. Nikiili kwamba katika wa mashaka aidha tukiwa njia ya kanisa, ni vigumu sana wakati mwingine kumbuka Mungu ametuendea Ndiyo Ndio yeah. hey, sio? Ni kweli. Wewe unaweza usahau kaona nina haki ya kuishi, kula, ni actually naisipopipata Nina haki ya hata ya kulaumu. Hapana, tuna haki ya tuna haki ya, tuna haki ya kushukuru. Tureje kumalika koro. Ni neema. Ni neema juu ya neema, ni rehema. Kwa hiyo Musa na Haruni anasemana endelea mstari ule wa Saba Yakobo alipokuwa ameingia Misri na baba zenu walipo mlilia Bwana ndipo Bwana kawapeleka Musa na Haruni nao wakawatoa baba zenu kutoka Misri wakawakalisha mahali hapo. Unajua hiki kinachonikumbusha nini? Inakumbusha kwamba tukiwa kama wahubiri, tuko kama Kristo kama sisi usidhani wao dalali wa Israeli wako ajizu habari lakini anazirudia masikioni mwao sa sawe sa tusi asume tusi kadirie kwamba wana a ule msaid wa wokovu anaoja urudie tena er rudie na ni kimimi mimi pia najifunza wakati tunahubiri lazima tukumbuke kwamba kuna watu wengine watakuwa nasikia au mahubiri kwa mara ya kwanza Usifikirie kwamba wote ni watu waliokomaa kama mliwa hapana mwingine atakuja mgeni mwingine atayasikia unampa hoja ambayo unadhani una alishaisikia nyuma kumbe ndo mara ya kwanza anasikia emfafano huyu akarudi kuanzia mwanzo kabisa kwenye utangulizo wa kombozo wa Mungu mm na nlicho hicho fanya Stefano nlicho afanya Musa anaendelea na sisi ndo tunataka tufanye wakati tunahubiri eh na au atukiwa na watoto wetu tuambia maneno ya Mungu. Naye msali wa wa 900 lakini wakamsahau Bwana Mungu wao naye akawauza na kuwatia katika mikono ya Sisera jemadari wa jeshi la Hazori na katika mikono ya Filisti na katika mikono ya mfalme wa Moab nao wakapigana nao nao wakamlilia Bwana wakasema tumefanya dhambi kwa kuwa tumeacha Bwana na kuwatumikia mabahali na Mashistheroth eh, lakini sasa utuokoe mikononi mikono ya adui zetu Nasi tumekia wewe bwana akawatuma Yerubal Yerubali ndo ndo Gideon. Hawa ni waamuzi sasa. Eh? Gideon ni jina lake jingine ukisoma katika vitabu vya ma, ja, ja waamuzi Mazoni kabisa miongoni mwa waaamuzi wa, wa kwanza kabisa lakini na Gideon. Haye akawatuna akamtumia ni jina la, la Gideon. Eh? ndo jina jingine na baraka baraka huko ana jina jingine semu nyingine kwenye kitabu cha King James anatumia Betim kitu kama hicho eh Baraka Baraka huyo ndiye alikuwa anatumika pamoja na Debora. Abraham semu Debora. Debora alikuwa anakanana kama taifa lilipokuwa limechafuka Mungu akamleta wa nabii muke lakini aliyekuwa anatenda kazi wakati, wakati wakina sisera nene akasoma katika mlango wa nne na 5. Wa Akasome waamuzi. Baraka alikuwa anafanya kazi na nani? Na Debora na Debora na Yefta na Samueli anajiweka na, na Samueli anajisema akaokoa ninyi na mikono ya adui zenu pande zote nanyi mkakaa salama Hamna sababu hata la sababu Ina hili yaani hii historia ya wema wa Mungu inamhusuka kila mwanadamu kimse Kama si mwokovu wa rohoni, ni wokovu wa mwili Niku, ni kuni ni ni ni ni wema wa Mungu ashikamashe. Tunakutuponya magonjwa, nikutukinga. Hivi unaweza ukatoka hapa kwa kuta kuna mtu Nena kwenye ward mkuta kwa mfano nenda Oshoro au RSI. Unakuta kuna watu kazi imemtoboa kutokea hapa inakaribia kufika kwenye ubongo. Unajiuliza alikuwa na mkataba na nani kanasimempataje mimi simipata. Tunajukumu la ukatatunashukuru mokelewa wakati. Nenda nenda nenda nenda nenda nenda kwenye magereza. unakuta mtu mwingine yamkini amefanya kosa dogo kuliko ambalo sisi fanya makosa lakini yuko pale mwaka wa 20 unamuuliza unajiuliza yule mtu duniani ataandika kwamba alifanya nini Kinakosa kabisa kabisa mashaka yote yafia. Tunajukumu la kunashukuru kila wakati. Na sasa tu akifanya kitu kiritu, kiritu wazi kwenye machoe yetu mfukuru zaidi. Eh? Kwa hiyo anawakumbusha unaweza kuendelea mstari yote hii. Lakini toa mstari wa 14 muhimu sana. Akiwakumbusha Mungu anasema hivi, kama mkimcha Bwana na kumtumikia na kuisikia sauti yake, msiasi amri ya Bwana tena kama ninyi na mfalme anayewatawala Ukimfuata bwana Mungu wenu ni wema itakuwa ni vizuri bali msipoisikia sauti ya bwana ukisikia mkiasi amri ya bwana Nipo mkono wa bwana utakuwa juu yenu kama ulivyokuwa juu ya baba zenu hem tulie kidogo hapa tuna mstari in, wetu zileo back tuna hii ni kanuni kuu ya Mungu babu kwa kweli na nitatumia kama dakika nne labda niseme hizi habari ukitaka kukaa vizuri na Mungu tumsikize Mungu na yamkini tutembee katika maelekezo yake katika sheria yake katika neno lao hiyo inaumiza sana mkristo lakini na mwanadamu yeyote yule Yeyote ile leo hii ukiangalia kiwango cha magonjwa yasiyo mtu aze na hiyo kazi kwa tuanisha Jamii sasa hivi dunia sasa inaugua sana magonjwa zamani kwa mfano kulikuwa na magonjwa kwa mfano kama ya kuhara lakini yalikuwa ni li magonjwa ambayo hata hata kabla usipende hospitali ungonjwa unadao unaweza ukanywa ukasimama ukafunga kuharisha eh jamii ilikuwa na magonjwa ya kutisha lakini sasa hivi magonjwa nayo ni yale ambayo yako juu ya teknolojia ya teknolojia pamoja kwa mpana kiasi gani magonjwa yale yako juu sana kwa nini yana kasome katika sura tatu mwanzo wa 28 29 30 hizo sura tatu hasa 28 ni matokeo ya dunia kukataa kumkaeni yani kumkaidi Mungu peke yake waya nini ni na kijana moja hapa wakati tunatoka maeneo ya kazini tunakuja hapa kwenye ibada He, em em kwa nini ninguse ni, ni hiki kidogo. Muitafakari pamoja na mimi na nadhani na, na, waume kama ninavyojua. Ni. Leo hii kwa mfano ingia katika nenda nenda maeneo ya msibani. umetokea msiba. Nenda nenda kwenye magrupu ya WhatsApp kwa mfano. Nenda kwenye kusanyiko lolote lile. Hasa tuchukue kwenye magrupu. Unaweza kuta kuna group la watu labda labda la maeneo ya kazini Aula la watu waliosoma pamoja au nini. Unaaskia mmojaao labda mmojaao labda amekufa Mungu. Akifa utasikia Mungu bwana ametoa bwana wanaijua Ayubu 221 wanaijua. Bwana ametoa bwana ametoa <laughs> nini? Wanai wanaisema vizuri wakati mwingine. Sawa. Jina la bwana libarikiwe safi sana. Eh bwana tufundisho kuzie sabu siku kuzi, zetu Zaburi ya 90 mstari wa 10. Maneno mazuri mazuri mazuri. Mungu awabariki sana. Eh mwingine anasema wafiua na ndugu zetu jamani Mungu awalinde sana. Mwingine anataka kambia e, wafiua tunaombea faraja kutoka kwa Mungu Baba wa mbinguni. Maneno mazuri sana kwenye misiba sawa. Kesho yake okay. Okay okay okay endeleza pale walipokuwa wanamsikiliza Mungu wanaomba baraka za Mungu na ulinzi sawa so, ukawaambia neno la Mungu Mungu anasema usizini anamwambia toka unaziletea vitu gani Mungu ili sio grupu la dini ile Eh kwenye msiba ni grupu la dini Mungu anakumbukwa Mungu anaombwa baraka za Mungu zinatafutwa alafu tunapokuja kwa maisha kila siku Mungu hatumtaki Mungu yupo Hamuone kama ninasikitisha sana? Ninasikitisha. sana. Mimi ndio sababu nikiri kwamba hii ya mambo ya kumtaja Mungu katika ma group ma group au kwenye minani na kuomba watu sikia. okay sio usome kwamba tuombe hapana ombea. Ombea afurahia ni lakini sita uiweka kwenye kinywa changu hivi hivi kama hawawezi akamsikiliza Mungu anasema nini? Kwa nini waombe Mungu awabariki? Biblia inasema Ukishona katika katika mithali mlango wa kwanza mstari wa 26 mbili. 22 sehemundefu anasema mimi niliita hamkukitika nikafanya hiki nikawa hapa sheria yangu haikuiskia anasema sasa na mimi siku mkipata msiba msiniombe mnjitegemee huko huko na msini mlilie kabisa na nitakuwa nacheka cheka. jamali mwana wa <laughs> ni nani wakapigwa na hiyo Nicho mguano nisho sema kwa mlango. Eh mtanasawa sasa huyu jamaa bwana anahubiri vibaya. Jamani mimi subiri bwana ubinene roho. Kabisa. Na ningeza kwenda Kwa Nikoseba bado tunaendaika 10 kwenda twende pale pale. kwenye e, e, <gülsume> tukasawa, baro, tukasawa, kwenye twende kwenye, kwenye. Na ni sehemu nyingi nyingi tungeza kwenda hata kwenye Zakaria mlango wa 11. Lakini mlango wa sawa 7. Lakini tulisoma kwenye mithali Mithali mlango wa kwanza mstari ndio jibu zuri la watu wasioataka msikiliza Mungu kwenye maisha ya kila siku lakini wanapoingia kwenye matatizo wanataka Mungu awabariki. Nitarudi kwenye somo la Samuel wa kwanza ili kusudi eleweke vizuri lakini najaribu kuipeleka kui, kui katika maisha yetu wengine siku. kwa so, sababu haitoshi kumsikiliza Samuel wa kwanza tuangalie kwenye maisha yetu haiwezi ku maisha, maisha yakoje mambo yanaendaje? Okay. Mlangu ule wa kwanza mithali tuanze wa 20 na na um, na tano. anasema hivi Okay 24 anasema hivi Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa nimeuonyesha mkono wangu asiangalie mtu bali mmebatilisha shauri langu shauri langu ni neno la Mungu umebatilisha neno la Mungu hamtaki kusikia Nini nimewaita eh hey, wewe acha dhamio acha hivi sao yoni tunaongelea kuacha dhambi ni of course sio sema wakovu lakini ni jukumu letu kushinda dhambi ni e, kupambana na dhambi eh nasema mimi nami wa na 25 nasema bali mmebatilisha shauli langu wala hamkutaka maonyo yangu Ananya, wa anaendelea na sita anasema mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu nitadhihaki hofu yenu ifikapo kwa hiyo kwenye msiba kunapokuwa kuna msiba watu wakati wasiotaka kusikiliza Mungu wa, wanapoanza kusema si faraja kutoka mbinguni ije Mungu anakuwa anacheka. Ndio kulingana na neno la Mungu. Nimetafsiri vibaya? Hapana kwa kweli. Nimetafsiri sawa sawa. Na hii sio gustasi kimsingi ni kuyasoma kama yalivyo. Eh anasema nami nitacheka siku ya msiba. Kwani kuna msiba mwingine zaidi ya kufiwa? Anasema, siku mmefiwa mimi niko cheka. Mungu anasema. Na ndadani alikuwa anaongea alikuwa anawaambia majambazi anawaambia watu ambao wataki kushika sokia Mungu. Ana niambia nawe kama wewe kama tuaikatasa ukia Mungu. Sasa ndicho anachowaambia turudi sasa katika Samueli wa kwanza pale. Nlicho Samuel, Samuel anawaambia kama mtamsikiliza mta Mungu na mfano huo mkaenda kwenye na haikuchukua hata sura mbili 2:33 walianza kuaribika. Na anasema ndio ilivyokuwa hata wakati wa waamuzi wakina Debor, akina wa Baraka, akina Jehubali ambayo ndo no, no, tunasema Gideon na kina nani wote wana iefta na hata kina samsung eh japo samsung ilikuwa mushoni Mwishoni washaribika kabisa kabisa Ye mwenyewe kama ameribika kwa hiyo msingi wa Mungu ndo huyo jamani kwamba tusipoisikia tu, tu, tu sauti ya Mungu eh Mungu, mungu pia Biblia inasema Mungu ni simwe peso hasira ni mwenge wa nini wa rehema anaweza akatupa muda tunamkosea asichukue hatu tunafanya nia asichukue hatu lakini baadaye atafika sehefu tani atasema sasa huyu mtu kama ni wakusikia litakio ashasikia kama asikii anaanza kuchukua hatu lakini kanuni ya Mungu ni hiyo kwamba hatutaki usikia sauti yake na yeye anakataa kutubariki anakataa kututetea anakataa watu um, tunaisha katika matatizo au wanashika katika matatizo kwa sababu sipendi kuwa sehemu ya hao watu. Sabina, sema, ya sema hivi. Na sasa Simameni analisema mkalione jambo hili kubwa. Bwana atakalo mbele ya macho yenu." Leo je si mavuno yangano? Nitamwomba Bwana kwamba apeleke ngurumo ya mvua, nani mtajua na kuona ya kuwa uovu wenu ni mwingi sana. hufanya machoni pa Bwana kwa kujitakia mfalme bado anaendelea kuwakumbusha Nasema jawani mimi naondoka lakini nikuombe kwamba ile ile tatizo mnioanzisha kwanzia mlangu wa nane mnataka mfalme bado halimpendezi Mungu. Anawakumbusha. <coughs> Sijiki kama alikuwa sahihi sana kwa kukumbusha makosa yao yote. Maana kila kikao nao lazima mwambie makosa yao. <coughs> Sijui ni ni sahihi au sio sahihi kwa sababu same na yeye mwanadamu. Nyamgine vizuri fike sehemu fulani kuacha kukumbuka makosa tuende mbele <coughs> na ndio <diwe> inavyotakiwa <coughs> makosa yanafanyika hasa makosa yaliyo kishafanyika yakaisha eh yakaisha lakini makosa yanayoendelea lazima yakumshuh kosa lisioisha ya lazima likumshuh kwa ngono mtu labda ni mwizi Anaona naimba hiki, afa anakuja tena naimba kile ya, au ni mjambazi anaenda naimba. Huwezi kaacha kusema kwamba tumeshakusamea. Kwa sababu so, kosa linaendelea. Lazima hilo likumbukwe. Sasa hawa, kimsingi sasa walikuwa tayari washaposea. Lakini ana ana, ana, ana, ana Samuel anaonekana alikuwa ni mtu ambaye hataki. Alikulia katika maisha ya haki. Leo hii ukiwa mtu mwenye kupenda haki kwenye ja, Samuel kimsingi alikuwa amesimama peke yake siku. Woni kwamba alikuwa na kundi bora hata Sauli. Sauli kuna watu Mungu waliwagusa moyo wao akasema mkafanya kazi? Sauli anakaa yuko peke peke yake. Yuko peke peke yake. Leo huyu ukiwa mtu mwenye kupenda haki ambao upande wa Mungu lazima utashindwa kukaa vizuri na wali mwetu. Kabisa. Kabisa kabisa. Yaani mambo yanapopinda kwenye haki haki wali mwangu wanapenda kukaa. Sauli, amini Samuel ana, ana, anaona katika kuondoka anasema ngoja niondoke ni nikiwa nimekukumbusha bado kutosha anaagiza ana radi na mvua ya mawe na vitu vya kutisha kuonyesha kwamba sawa mlishajitwalia mfalme inawezekana asiwaongoze kwa hofu ya Mungu kama wakati wa Sodom uliokuwa mnamtafuta na umefanikiwa sasa mimi mpaka naondoka ngoja niondoke nikiwa na wakumbusha, ili mkumbukie hili mwaja tulete mvua tulete radi wakahofu kweli kweli na kusoma yale maandiko yote tulishasoma mwanzo wakahofu wakaendelea kukumbuka kwamba Mungu sio kumchezea aka okay kwa tijua, sasa inaonekana mtaenda na mfarme wao msijue atakavyowaongoza naizekana akawapeleka katika kama nilikuwa tunahubili biblia tunasoma neno la Mungu anaweza kama kama ni, mchungaji mpinje sijui anaweza akawatoa kusoma biblia akawapeleka kwenda kucheza ndombo za kanisani sijui lakini mgonja niondoke nikawa ni onoke, majulisha nguvu ya Mungu akawaretea rad wakati mwingine ni vizuri hofu ya Mungu itengenezwe katika tie sio hofu ya uongo kwamba usipotoa sadaka mifuko yako itatoboka eh leo hii naona watu wanatembea mifuko imetoboka ili kusudi wakupe bilioni 8 ule. Na uwezo kazila utaziacha tu vizuri. Eh hey, unaziacha tu. Unaziacha. Kwa hiyo mkokisoma eh mstari wa wa 10 na 10 na 10 nasema leo je si mavuno ya ngano nitamwomba bwana kwamba apeleke ngurumo na mvua nanyi mtajua kuwa E wenu ni mwingi sana mliofanya matendo ya Bwana kwa jitakea falulu sana 18 nasema basi Samueli akamwomba Bwana naye Bwana akapeleka ngurumo na mvua siku ile eh na watu wote wakamwogopa Bwana sana nasangu, na unajua Mungu anapenda kuogopwa. Leo hii watu wanahubiriwa au wanaongozwa katika makanisa kana kwamba Mungu baba Mungu mwana Mungu Roho Mtakatifu ni kama eh, ni kama rafiki rafiki yake au bwana mdogo mwenzake au mshikaji. Hapana. Mungu anapenda tumhofu. Anasema katika katika katika Isaya mlango wa mwisho 56 anasema mtu nitakayemtaka anitumikie awe mbele yangu na niwe, niwe Mungu wake ni mtu ambaye akisikia maneno yangu anatetemeka na kuhofu. Kuvyo Mungu. Kwa hiyo Daniel Samuele analeta yale mazingira ya Kwenye nyato moja ya mwisho kwa sababu anajua labda yamkini ndo mara ya, ya mwisho watakao kutana naye na kweli haionekani kwamba anakuja kwa hofu Mungu wakati wote tena wanakuja kukutana na kina Yeremia Wakiwa amesha haribika kabisa badala ya kumskiliza Yeremia wakahofu wanamfunga kwa sababu alishachafuka kweli kweli lakini hapa bado ni wadhambi wadhambi ni wa ni ni, ni, ni wa asi wa asi wa kweli ya Mungu ila bado wana hofu ya Mungu Naikuwa mara ya mwisho. Msalimu wa watu wote wakamwambia Samueli, utuombe sisi watu wako kwa Bwana Mungu wako tusije tukafa maana tumeongeza dhambi zetu zote kwa, kwa uovu huu wa kujitakia mfano akajua kwamba ile kosa wakalikili. ya kwanza kutengeza na Mungu nikukikosa hili ni hili na hii. Na uhitaji kwenda za watu, kili za Kristo, kili za Mungu mtu anajua kokeri tunakubali kosa. Niani gani domani ya kwanza wanalikiri baada ya kupigwa pigwa na na maradhi hayo? Eh, hatuoni kama kuna mtu alikufa lakini hiyo hofu ilikuwa kubwa ikabidi wakubali kosa. Eh? Anaendelea msali wa 20 anasema Samuel akawaambia msioogope sana. Baada kuona kuomba sasa hawa tayari wamerudi wamekiri makosa yao. Anawaambia basi Mungu anawasamehe. Msioogope. Sio na wasiwasi aimesa hey, roshina anamwambia Samueli akamwambia msioogopi ni kweli mlimtenda Munguovu huo lakini msigeuke na kuacha kumfuata bwana msirudie tena makosa yale kwa sababu inaonekana mlikuwa mmeanza kutoka na kutafuta mamlaka nyingine ya uongozi ambayo sio Mungu mkatafuta mfalme mwanadamu ambao hakompangwa wa Mungu sasa anasema chini ya huyo mfalme huyo huyo ambayo Mungu amwachagulia basi msiharibike sasa msigeuke msiende kulia wala kushoto eh na kufuata ubatili vitu vya ubatili kwa sababu mimi nasema visivyoweza eh kusaidia wala kuokoa kwa kuwa havifai kitu maana bwana hata waacha watu wake kwa ajili ya jina lake kuu kwa kuwa imempendezwa bwana kuwafanya nini kwa watu wake wenyewe Yesu Kristo alisema bwana imempendezwa kuwapenda ufalo nasema msipogeuka pamoja na makosa yote Mungu acha Lakini Mimi hawakufanya hivyo vile vile lakini amkini hatutafanya hivyo vile vile lakini tuembe tuendelee kujua kwa Mungu muda wote tunapogeuka muda wote tunapogeuka ukiacha zile dhambi samewa ziko chache ziko kama sita tu tushawahi kusema tena lakini dhambi nyingine tulizopikia zote tukishazikubali kwa Mungu tumekosea na tukawa na moyo sasa hiyo sio kuokoka huko huko ni ku, ni kutengeneza na Mungu kuokoka ni kulikiri jina la Yesu Kristo moyoni na naamini kuleaamini mwaenda kule kilikwake lakini kwenye maisha yetu ya yetu tumeshaokoka tunapomtendea Mungu dhambi tunasema Mungu ni kweli tumekosea Mungu kwa kweli tunaakili tumefanya makosa wewe nime haki Tusamee na hivi na hivi na hata kesho unaweza kurudia ule moyo Mungu anasema bado huyu nitamsamie tena kwa hiyo anamalizia sina haja ya yaku, kwenda yaku, zaidi lakini labda nifunge wa na asema, tu kwa kusema kusoma sutari 24 mingine anasema mcheni bwana tu mka mtumikie Mungu anapenda watu wanaomtumikia. Hakuna Mungu anayeokuumba hii kusudi kumnyokie Mungu. Watu hivi watu wangapi wanamtumikia Mungu kwa mashau? Tulu, okay, n, n, n, siji nimefungua somo jipya. Somo mstari wenyewe unatosha kuwa somo. Anasema mtumikie. Watu wangapi wako tayari kumtumikia Mungu? Hawa, hawapo. Watu wanajitumikia, wanatumikia matumbo yao na vitu vingine vyote, basi. Okay, ana kwambia mimi nilikuwa kwenye jamii Ulikuwa kwenye jamii ya hutaki kusikia neno la Mungu unamuuliza kuna kitabu kinaitwa Isaya anasema siwe kukisikia. Anasema watu hawa wananiabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo magizo ya wanadamu hu hata kama utasema unamtumikia Mungu asilimia 100, 100 kama huisikii sauti yake ukatumia njia yako mwenyewe kwamba nahisi nilikuwa namtumikia Mungu Mungu anasema hiyo ndiyo si ukujui Azima siwajui. azima mabana. Tuli tunatoa pepo, anasema sikujua. Kwani kutoa pepo sio kazi ya kimungu mungu. mungu. Lakini anasema mnaifanya nje ya mapenzi yangu. Sikujua zama bada ulihubiri anasema hata kama nihubiri, siwajua, ni uhubiri sikujua nini. Hamkwa kwenye kumkumbuzana. Kwa sababu watu hawatafikisa sauti ya Mungu. Baba Mungu tunakushukuru tena kwa kitabu hiki cha Samuel. Shukria leo Mungu, tunakushukuru kwa kutukusanya kasi sauti tie aapu pato katika matendo sasa zaidi sana. Wendele mungu amewingu na ameo letu, katusamee tena mungu kweli yako. Zaidi sana mungu tunaomba kwa tuungoze, hata katika pindi vinavyofuata siku nyingine wakati mungu tutapokusanyika. Baba asante. Bariki msikilizaji wetu kutokea mbali pia. Bariki watu kusanyika pamoja na sisi. Kristo wa katika ulimwengu Unaenda kuchafuka kina kukicha Mungu wa Tunaomba tukawa watu wako kwa ile na kuomba msamaha wa mfano katika jina la baba na la mwana. Yara mtakatifu tuweletoe kupokea. Amen. Amen.